Hej och välkommen till Lärradion i P1 Som idag sänds live från Örnsesvik Och jag heter Yvonne Dahlqvist Det går inte att med säkerhet säga Hur mycket information och fakta det finns på internet Men att det finns enorma mängder Är det ingen tvekan om Enligt stiftelse Stiftelsen för internetinfrastruktur Fanns det i februari 2012 Flera hundra miljoner sidor under den svenska toppdomänen.se. På nätet finns många olika slags källor, till exempel bilder, musik, filmer och texter. Vad är det då som är viktigt att tänka på om du vill använda andras material från internet i ditt skolarbete? I dagens program ska ni lyssna och få träffa Mikaela som är 22 år. Och som sedan två år studerat till jurist vid Umeå universitet. Och som ofta använder källor på internet i sina studier. eller hur tänker du när du söker fakta till dina arbeten? Ja, jag brukar tänka så här. att eh, Vad kan man som läsare få ut av mitt arbete som, som inte finns i mina källor? Vad ger mitt arbete mer? Om jag bara använder mig av en enda källa så kanske jag måste fundera på att kan läsaren bara gå och läsa min källa eller ge mitt arbete någonting mer än, än den? så att det inte bara är ett referat av källan och att det kan vara bra att ställa två källor som kanske säger olika saker som är motsatser till varandra att ställa dem mot varandra för att få så bra resultat som möjligt för att få så, så många synvinklar på det som möjligt eller, så, eller källor som säger olika saker att, att det kan berika arbetet att ha sådana De behöver, eller så kan man använda Källor som säger samma saker för att bekräfta källan. Att jo, men den här, det den här säger det är, är riktigt. Om det är väldigt många källor som säger ungefär samma sak. Men ta ut det mesta av källorna. Du säger att ditt arbete inte bara får vara ett referat av källan du använder. Vad menas med referat? Ja, ett referat är när... Någon annan har gjort ett arbete eller sagt någonting eller haft ett tal. Och så ska jag återberätta vad någon annan har gjort. Och då måste jag vara väldigt tydlig med att det är någon annan som har gjort det här. Och att jag bara återberättar det. Och referat kan vara ganska... Om jag utger mig för att göra ett eget arbete så kan det vara ganska tråkigt att upptäcka sen att jag har bara refererat någon annan. Det finns ingenting nytt eller nyskapande i det arbetet som jag har gjort. Däremot så kan man ju alltid berika sitt eget arbete genom att säga att Jo men Andersson han, han säger så här. Och då har jag fortsatt på Anderssons idé eller om man ska säga och utvecklat den till någonting eget med fler uppgifter än att jag genom hela arbetet bara återberättar att ja, Andersson han har sagt si och Andersson har sagt så och Andersson tycker så här. Det blir ju ingenting eget av själva arbetet då. När jag lånar någonting som någon annan har sagt eller tyckt eller gjort så måste jag vara väldigt tydlig med att det här är någon annan som tycker det här. Och när jag tycker någonting själv så måste jag vara väldigt tydlig med att det här är någonting som, som kommer från mig. Så att man kan särskilja vad som är någon annans och vad som är mitt. För annars så kan jag ju bli anklagad för plagiat. Vi ska fortsätta prata med Michaela alldeles strax. Men först lite musik. Just nu i Lärradion om vad som är viktigt att tänka på om du vill använda andras material från internet i ditt skolarbete. Med oss idag är Mikaela som är 22 år och som studerar till jurist vid Umeå universitet. Mikaela, du sa att du kan bli anklagad för plagiat om du inte anger att du använt andras material i ditt arbete. Vad menas med plagiat? Plagiat. Det är ju när jag har gjort ett arbete som är i princip identiskt med något som någon annan redan har gjort. Vi tar Andersson som exempel. Våra arbeten är i princip identiska. Vi kan inte ha skrivit de här två arbetena oberoende av varandra för vi har använt i princip samma ord. Eh, och, jag, och blir man anklagad att plagiat så är det någon annan som har upphovsrätt. Det var någon annan som var först och det är någon annan som har gjort det här. Och då plagierar jag det och det är faktiskt ett brott mot upphovsrätten. För så får man inte göra. Däremot så kan jag ju ta ett citat av Andersson. Men då måste jag vara noggrann med att markera att det här är ett citat. Det här är någon annan. Det här är inte jag som, som, som säger det här. Då får man göra så. Men man får inte ta av någon annan utan att faktiskt ge personen cred för det den har gjort. När du använder någon annans material i ditt arbete, hur kan du då ge den personen krädd för det? Om det är mitt egna arbete och jag ska eh, låna av någon annan eller, eller ta någonting som någon annan redan ha, ha eller har berättat så, eh, så kan jag ju citera och markera ut i texten med citattecken var citatet börjar och var citatet slutar och sen en källa var det kommer ifrån. Eller om det är ett stycke med egna ord så sätter man ut med en, en källa. Och att det är väldigt viktigt att vara noggrann med källor och, och angivelser så att, så att det är tydligt för den som läser vart det här är taget ifrån så att den kan gå tillbaka och kolla. Stämmer det verkligen det som du säger? Men vad skulle hända då, då om du ändå liksom att du tar exakt. Du tycker att ett eh, stycke i en text är jättebra som du läser på en webbsida och så använder du dig i ditt arbete? Ja, först och främst så skulle ju mitt arbete få väldigt lite värde. Den som, den som läser det skulle ju kanske snabbt se att det här är, det här är inte ditt. Men i, i värsta fall på universitetet så plagiat det kan man bli avstängd för. Det är väldigt ohederligt att, att inte ange att det är någon annan som har gjort någonting. Så att ja, i värsta fall avstängning från universitetet, från min utbildning. I Lärradion idag har vi pratat med juriststudent Mikaela om vad hon tycker är viktigt att tänka på- när hon använder andras material från internet i sitt skolarbete. Mikaela, vilka råd och tips vill du slutligen ge våra lyssnare? Ja, att, att dels använda ett, ett källsystem eller ett notsystem och att man är tydlig när det är någon annan. Att man är tydlig när det, alltså, om, om man har bildat sin egen uppfattning. Tydlighet överlag, att att det blir som en, en struktur på det och att, att vara noggrann med, med vem som tycker vad. Och om jag ser en källa, att jag är lite kritisk. Vem är det som har skrivit det här? Vad är det för person? Vad kan den ha för, för åsikter? Finns det någon annan som säger samma sak? Och, och att vara kritisk till saker man läser ständigt. Att alltid vara kritisk. Vill du lära dig mer om hur du kan använda källkritik för att värdera om information är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad så har Kristina Alexandersson som arbetar på .se tagit fram en handledning som heter Källkritik på nätet och den kan du beställa gratis eller läsa online på www.iis.se Internets medverkan och påverkan i lärandet kommer Lärradion säkert att få anledning att återkomma till framöver nu är Lärradion slut för idag. Nästa veckas program kommer att handla om online-spelet World of Warcraft. Missa inte det. Vi ses då!